عبادت جداښت نہ بدنی جداښت ردماڑ مکس مخلوق نشتا یوه اجتماعي عبادت نشتا چې ټول ایسایان پک راجنش ددیو جن مسلمانان دا دیر پسخی گی. او تدیر پسېلی او د حج نه را ایسایان یو ځان دیریری ذکر د خو اجتماعي عبادت ته د بیراوندو شي او ټول مسلمانان د یو د الحال خبره ایسایانو کې باشی نشتا ني چارته او خار کې استعمال مقرره اصل کا کمپرسونه کای دا امادت دا غپا کینشتا نا یهودیانا دا دیو جنا چه حضور پاک وائی که سری دا حج توفیق وی او حج نکای ناکا یهودی مریو که یسای مریو ذکر دا غی پا دیم کداشی نشتا نا دخپلزان دا غی پا شان کر نا حج نیسایان دیر سخ یریگی او یهودیان دکر دا مسلمانان دراغن ناکو لی تا قط تی مسلمان او دا دیر سخ یریگی تا تس نسکر امریکا را ها بولتانس بی ساتلی دی اسراییل و ها مسلمان پی تسنس گئی کدار اغون شو قدا لوی تاکب تی قوم دی پینزسا لوی حکومت رای او د دنیا من دی سر رای اوال تا کنون دی خوری قدا را دی اغشرا را کنا نو ملت اگه دین بنیادی خبرتا وی انا تقریبا نټول پیغمبرانو یو د لیک پرکی پکې بازکه لکه عيسو عليه السلام او موسی علیہ السلام کې حج نو اېبراهيم عليه السلام کې حج دی او زمون دین کې محج دی نو موږ په نقي اېبراهيمین دین دي شريعت شريعت د عبادت د وای لکه په ځوخته مونږ کول یاد لري وخت مونږ کول کو یا زکات صلی وخت مونږ کول یا شلمہ یا مونږ په پد... پداسي طریقه کول یا پداسي د شریعت وي شریعت ته هریا په پیغمبر دی له کل جنعنا منکم شرعتم من حاجه په دنیا ودي اغاتی دي قواعد دا عبادات تقریبا ودي شریعتونه جدا دي په حضور پاک شریعت د ټولو شریعتونو کامل دی خدای پاک زمو پیغمبر ته چوي په خداه مختدی په پیغمبرانو پس روانه په دا قاعده او که ملت یادی شریعت د هر یو جدارې د ابراهيم عليه السلام موجوده په دین خودتول یو شو قواعد د شریعت هم یو شو لکه معمولی فرق دی د بزر خوائد د شریعت هم دقه دي چې څنګه ابراهيم عليه السلام او شریعت هغه صورتونه د عبادت جدا دي ومتور توه منو زکه په دین کې پروت یو داسره سره او قایټول شریعت دی د دې سره دومنو خپ حق دین دی ک دې نه مری د دې په حالت دی وصلی الله الله الرحمن الرحیم والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله تعل وقل وعد الامین وعلى ال طيبین وعلى اصحاب وان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فنماهم في شقاق وسيد فيكم الله وهو السميع العليم لدينا ايتون موږک رب العالمين د يهودانو د عيسایانو او خبر ذکر کړه چاري مسلمانانو ته کدن نجات لار غوړې او داخ اخرت د دا کانهابه لار یهودیان و یهودیان شه و عیسایان و عیسایان شه نو خدای مسلمانانو ته جواب خو چې نا مونږ د ابراهیم علی سلام پاکه طریقا وانو سیدالواړو هغه مشرکنو ابراهیم علی سلام ورتیاد ک ذکر دی په غر فخر کو یهودیان و مونږ د غی اولاد یو عیسایان و مونږ د طریقا ورا خدای پاک ورته وی چې په چا فخر کوي مونږ په لار رواني داغه اصول د شریعت چایته ملت و یو قواید د دین تاغه روانه داغه طریقه کې ختنه وا سنت تاسو دا پرې خه دا داغه طریقه کې حج تاسو پرې خه ده تاسو د دین کې حج تنه داغه بیت الله شریف دا قبل دا بیت الله شریف وا ستاسو رح قبل نه غا نه هغه تاسو کې شرک ته نو نږه ورته تفصیلا جواب وو شه چې مونږ ایمان نور په خدای او د خدای په هغه کتابونو چې د خدای له نازل نازللی ابراهیم او اسماعیل او یعقوب علیه السلام تور پې شوی دي موسا او عیسی علیه السلام تور شوی دي مون مسی مسیح منو موسا منو دی ورته موشي او عیسی علیه السلام ته یسو وي مون ټوله پیغمبران منو او تاسو نه مننه ولار به داگه لارده کده اسلام لارده خوصور توای خاین آمانو خوده پاک فضور پاک توای کچرده یهودیانو عیسایانو ایمان نورو وی مثل ما آمانتم بهی پاغ طریقه چی تاسو ایمان نوروه یا پاغ سیزونو چی تاسو پی ایمان نوروه که بیٹول پیغمبرانو منل بیت اللہ شریف امانو حصول د دین امانو توحید امانو نو فقدحت دو نو دی کامیاب دی دی حق علا رو منطلح دی پا ہدایت دی و او کچری دی رو گردانیو کرا دی ایمان نرا چکم ایمان حضور پاک او صحابہ رو رو رو طریق ایمان نو نرو فینما هم في شقا نو بیشک دی پا دا زدی قوم بی دا پیغم، پیغمبر درستی پیغمبر بر دراتو نه پس او دا, آغا دا شریعت ناراتو نه پس نورې طریقې ټوله بندي دي د خدای در رسیدو لار مهاجت حضور پاکه اوه او دې کې د ټولو پیغمبرانو اغه قیدی ټولو کې شریک دي امنت چې هغه دین هغه بنیادی قواعد وياغه ټولو کې شریک دي نو چې وسه نورو ایمان نو به دې سپېری دا زدیان دي فسعت پیک اللهم فر پاک حضور پاک ته پساله را په راه وي زردي چې کافي بشي ستاره په ندوي په مقابله کې خدای خدای پاک بس کامل شي ودوي علاج وکي ومقشان شاه هغه بوديان چې په مدینه کې وی مالدار قوم او پیارو او یساعان چې داری شرارت وروه شبزياتو هغه خره د جزيره العرب نه ختم تل یو دیاںم خدای را سوکله دانو پرومنه او هوستنی ولالین خدای اوریدونکې د دې د خبرو او عالم دې د پیراده پنیتون ایسایانو یو دیاںو کې اورا څنګه ده هغه له فخر په شکل و ډابټیزم بپټسمه د وګciano کی سپریفی دی او یسایان او ساپورای کوي نو یسایان چې سړی یسای نو چې نه وی سړی پکې داخل شي نه نه په یسای د واره نو یساله غالباً نو سمودر ته تعلیمات خی د یساله د خپل دین عیسا علیہ السلام خدا خبرې نه دي دا چې کوم وی وی خدا عیسایت د ری پاکیدہ کې چې کوم بنیادی تعلیمات دي دا ورته ثبو ده خای مدوی روزی استر دې تعارض کوي یا خاص د دې مذهبي روزي هغه راست کې بي ورته بپتسمه ورلورګي یا وړاندې چلاوي نو چا غران پچلو کی نبي وي اس اسبي عیسایشن او به د دې بختسمین او پسیارل رسمي چې د عیاده یو مقدس ارزاوې دا یوزو په اخیریش په دصلی کېدو نو مکې خپل مرغولو شاګردانو سره فارره لیدا نو دې باندې یاد منوي نو بختسمکل دایي سايانو رسمي دسمه دا تعلیمات د دې په خیال کې پوره زده کیه ده ته ګرځو کې یو خاصه کمرې دا وصل ده بار اره کې نبه ندر امبور نمخی تیلی دمکڑی دا پی بدن بانی والمالش کی او بی حوث کی کل اطاقی کس جر رنگ مباشی ندر ای حوث کی سم لئی پادریوتو لڑی بابتیس میوالا وی پلار اوزوی او رو پر قرص مانی مند اوڑی پلار قرط اوڑی اوزوی عیسیٰ علیہ السلام اوڑی اور روح القدس دغری السلام تویدا دره وارا دا یو پردی اواریو پختل زم خدید وي باب بیٹه او روح القدس کو مانتے ہو اسی تفصیل کے حساب جس میں ایمان لانا ضروری ہوتا ہے اسی طریقے پر اپ مانتے ہیں ایمان لاتے ہو یہ دل ور تو یاوا غوی او زپلار او روح القدس مانم نیا ورتو د لا دې ورو غور په اسمنې او باورته وي چې را درې را کول کېږي مهار د ځغور او او کی سې او زوی په داشي په پصال ولا لغه زیاتونه لري دې ته په تسموي خو ما راځي په شپولو نو چې دې دا نه کی هغه وګورم نو بیا به ورتي استان دې ولا ورتي په اتېلو د په ځدا نه او قبلي طرف مغرب طرف ته موختي دا د مغرب طرف ته د زی سترګني او د مشر طرف ته د بخطاور غني د دې عبادتونه ټول نور خاطته او ګيرځي ټولین مخاته طرف ته جوړي نو قبلي طرف ته ولا موختي او لاسونو وګ دکي اي شيطان ز او استا عمل نو داس بربره نو چې دوی نو بیولا محادم اخی اوی خراو کی زپلار منم زوی منم روخ الخدس منم اوی اس اصلی زمون پر رنگ شد ببت اسم اللہ اشتا دادا کفاری وقتی دای بیوی دای انسان که گناه کرده نو دا دی ببت اسمی سرا دی مکی مرشی نو دی غسل سرا دتا دیم جند حاصل شد نو دیو سپاک شد نو بیوجودا غزاوی دی اشاعه ربانی ورتوي اکثر د پار په شپوکي نوډوړې خو رس شراب وسکي وی دا ډوړې د عيسال عليه سلام بدن دي دا شراب دا دا غوینه را چې دا مخونه نګویا ثا عيسال عليه سلام سوله ته دخل طرفه او ته هغه ستان په دغه واسک له نو تلا شوی کار کفاره یو کړی دا دې کې دا د رومن کيتو تو لک گرجيواله د دې دا عقیده ده وی کې بل لي ارېده دا څه خبره ده نه پیدا شو مارتن لوتر ارېده دا ځان مخابره ډوډۍ نه څنګه د یې صالح سلام بدن جوړ شي او دا شراب نه د ورځې نه څنګه جوړ شي تی خوري د غاړه د غنه د بدن جوړ شي دا دا کنه خلا خبره نازی وي اصل قط یو یادگار په شکل دی یې صالح سلام وي دا سوله کې دونه مخک پاش پبان خپل شاګردانو سره ټیکاله وړنه وا ڈاغی یادگار کهو مقدس عزیزا کهو او دوڑے بدن نه او هغه مشروب د سکول سی شرام ناغ نکیگی دی دی پروتیسٹن تا تا پروتیسٹن دی او عمل دی چی دی کی پیدا شوی دی چی دا سوا ہے دو دی نور رسمون دی او پروتیسٹن والا آغم او دا رومن کئی تو لکچرچ والا کئی دو دی با مسلمانان تا تفخر وی چی من پا رنبان رنگیو د تاسو کې وړاندې شته نو خو د تسمک او مسلمانانو د طرفنا خدای په ځواب ورکړي چې د خدای رنګ خدای تاسو شي پازيره یو په چا وا چا نه چا چې د انسان مخبوب وي د شت پاقیده کې مبتلای یو انسان او بنده ته د خدای زیوي خدای مجسم غني خدای محتاج غني او دا شدید لوري دا اورنګ رنگ نه دی رنګا د توحیدی دا خدای د منونو دی د سیه خېریې نو سیم غط الله رنگ دې مونږ له خدای په خپل رنگ ستاسو دې رنگونه د زمونږ د جديشتہ بختیس مو خدای رنگ کړې او د خدای رنگا چې مونږ په خدای ایمان لرلې دي ټول تیغمان مران مونږ شکر دې د سیه خېریې خواندان مونږ د دغه زیړو بو محتاج نه یو دا چې کوم تاسو کوي نو سیم مون د خدای په رنگ رنگ یو سبحان الله سمغتن مخره په خپل رنگ وانکړیو یا الزم سمغتن الله د خدای رحم پخکه نه رسمي زونه نشته او من احسن من الله سمغ سوکته خشلتہ د خدای پاک نه پرنګ پا ور کولو کې د خدای رنگ خېک د انسان منږي پادرین چې را باندې زیړې بو اچي فدي بنذی نه ونحن الذين يمعون من خاصة يو خدأ بلدت غزاريو أصيب أن يداري شهر يو خدأ بلدت أمني أو يداري شهر يو خدأ عنواني لا خدأ خدأ عنواني كلما تحاجوننا في الله و توايه في غبران آيه بحث كوي مصر دخدأ و هو ربنا هذا يداري شهر يو خدأ من ربك و موستاس ربك بشعر بيوي چ خدای پاک په بل <سؤال> خاندان کې پیغمبر رعلی گینه نو موږ سيناره دي پیغمبر و منو بغیر د مون د قوم په بلخ هم کې تا نه علی نو مسلمان ورته دا وې چې د خدای نعمت او د خدای د فضل د تسیر اختیاص ترانسلانسکې وته خدای پاک الله وعلى وسلم حیه وسالک خدای چې کوم د پیغمبر رعلی دا په خواني پیغمبران ستاسو په قوم کې اوسه د اړیجه بس نو دا خدی ده زاد په بارک را سره والی بحث کوي دا خدی ده زاد بحث ما نه چې خدای پاک د پیغمبرین عام په بل خاندان کې نه لريږي او حال دا دی کدا خدای ستاسو خدای وي خو زمونږ هم خدای دی مدا تاسو ته چاره چې صرف تاسو په خاندا خدای د نور مخلوق خدای نه دی کدا نور مخلوق او خدای نو خدای پاک چې پکم مخلوق کې پیغمبر را لېږي هغه کی ورانه وقل اتحاجوننا في الله توارته اي پیغمبران دغه سره من سره د خدای په انعام ته تقسيم کی اوه ربونا ها لا خدای رب زمون لري و عبدكم رب استعصدي دک ته تاسکن پیغمبران د علی ګلیه غټول زمون د امانه مونږ ټول پیغمبران مونږ شپله کوله کوڅه سي سي يطوالي او سي يهوديت کم د پیغمبرانو په واسطه راغلي دغه اسلام لاره رښتونی عیسایان مونږ یو زکه مونږ عیسا علی السلام په هغه منو چې کوم خدای ور کړل هغه خدای پیغمبر دی خدای د هدایت د عالم را راغلیو لکه څنګه چې خپل پیغمبر منو د قشانی عیسا علی السلام منو او يهوديان ته وایو چې کسه يهودیت واره نا شکر یشکر دی ذکر من موسی علی السلام پا غ صفاتونو باندې منو چیکم صفاتونو خدای ورګړو علاوه قدرتنی پیغمبرو علاوه هدایت د پار خدای را لګو او تاسو ته هر پیغمبر نه زمونږ پیغمبر د ایمان نتاس آغا و ادا غشته شوی له نو تاسو هغه کل دینم پورا کړئ نا و نحن لهو عابدون خاط و ور بنا ربکم خده رب زمونگ ده و رب ستاسو ده ولنا عمالونا زمونگ عملونا زمونگ ده یعنی مونږ لبقوه دا غی بدل لا کوي زمونگ عمل پا غی دی چې هغه د ټولو نه را غی وانا سخت د ټولو دا پارا تیری ختم کل ولکم عمالکم تاسو بدل در کی ستاسو دا عمالونا تاسو پا غلط و رسمون رواجونو تا مر شریت پا سروانی و نحن لگو مخلصون مون خاص دا غی خده اخلاب کوونکی او پای عبادت یا نظام عبادت صرف دغه یو ذات ته نه تاسو دا د او د زی عبادت کوي زی سه شه د دې ګیرجی تورغله همدار په دتل مقدس کې چې کومه ده یسوع علیه السلام پنو نو پادریانه یو پادری سره مې خبرې کولې نو د خبرې نه کوه دله اما ایدہ د موسيقه ور دي او قورې جوړ کړي دي او دا تماشي دی په کې د اخما معلومه او خاصه ما ایدہ دي سوي ما ایدہ سټلو دی دا خو د يهوډو بادشاہ هرو دسو جلو کړه د يهوډیان په شران او به دري روزي سوله نو به درې نه په سلا خپل پلان سره پار شه مع الله نهما اوته خبر نهسه غواه سری دمیان د تللی د بره خبر نه به چاپیره ګرزی اننجیل به ور سرې هغه بللوي یو پادې به بل به سالکان به او شما بلله کوي پنجیل او هغه بللوې پهزن وام او چاپره هغه دیان را دی تللی دي د ت د خاکن درسه او کې کو خدا به درشي چې دا دی ایستاله سلام دا خبر مليکله او چې دوی مړي دی خلک یې کولی کولای دی سایه یت په تبلیغ نشي پس کلو نو په داوالوړو په دارو درمو له په اسپټالونو نه یواره تبلیغ نه کوي خام هم تقولون آیا ويه تاسو دا به دوی وې زمونږ یوه ابراهيم علیه السلام چې يهودي او اسماعیل علیه السلام چې يهودي او یسایان او ابراهیم علیه السلام یسعی اولا ام تقولون آیا و اتاس چې څنګه د دې اغواکه شرارته د حضور زمانه کی او دې ور تفصات پروا غوسه پورښتا شکر دغه وخت کې دوه مسلمانان خډیر لګو دا دغه وخت خبرې به چې مسلمانان لکټه مدینه کې بس یو څو نفر د هجرت اولی وروزیری حضور په مدینه منوره ته تشریف راوړو نو دما کې شپک شیل کسان مسلمانان دي چې ورسره زاغل دي اودو ديني راخار او سوابي خدای لهک نه زیاته ده هغه وخت شپږ شلو پوری کورونو چې کوم وخت حضور پاکه تشریف راوړ او ټول یو ځای نده ته واته کورالته مینس کی پټي او مخالف اکثریت د يهوديان او ماندا ټول خیبر د يهودو ریحه او کما يهوديان او پټ د يهودو نه هانه علاقه ده يهودو دا غيوسم پروګرام دا چې مدینه منوره زمونږه ده خیبر زمونږه ده چې کوم دا غي پروګرام دی یو کې خيتاو کړل دا دریاینې نه دریاه فراته پورې امریکا نه عراق پورې او دا شام نه مدینه پورې بل ته د من حکومت جوړ دا دا من روس کی تیارکړې وات الله سما صدیک د پریمسن تحریک په واسطه چې نام دا غي ما هتی سنگافره دغه خطا پر نور بهنه من катم دا من سوبای فرانسې دغه ناستو اخبارې نوماندہ هغه تی دا ټول وروغشتو ان لینته او رسول په انګريزي کتاب شوبې پاره وک ها ام تقولون ایا و تاسو ان ابراهیم او اسماعیل ابراهیم او اسماعیل او اسعق او یاقوب او دا غی اول دا پیغمبران چېو كانوا ودن دا یهودانو یعنی یهود وای دا یهودانو او اسوار يا عيسى ان اسوار خدای ورتوي كل اعنت دو ورته وا يا پديباب کي اعنتم عالم و الله تاسو کوم خبري کي خدای خبر خدای ويغه مسلمانانو او تاسو او اظمره عقلنا خلاف خبره چې يهوديت خدای موسى عليه سلام نه راغلی د دې باقيده کي موسى عليه سلام خدای يوسف عليه سلام نم سلور سو وكاله راغلی غل ن ابراہیم علیہ السلام محکی دی اور یوسف علیہ السلام ن پسل اور کہا لا بیم موسی علیہ السلام نے سر کی پیدا شیو دے نو سنگ ابراہیم علیہ السلام دے موسی علیہ السلام دے عیسی علیہ السلام بن دلسا اور درسا لو احکال محکی تے شیو دے نو عیسی دا صفاقیدک یهودیت ترستراغلی نو موسی علیه السلام پس عیسائیه راغلی نو ابراهیم او اسماعیل او سخت دا و ټول مخکې پیرشي وی نو کلعن هغه په اسلام اسلام دا ټول پیغمبرانو رښت هغه یې غنامه ما فرته دي قواعد دا ټول پیغمبرانو یهودی قواعد دا شریعت تقریبا ټول یهودی او شریعتنا دا جزی جزیا احکام دا هر پیغمبر قری زموند دین دا بنیادی قواعد دا, دا ابراهیم او اسماعیل ها قرآن تم آیات سو خبرېګه خبر به او من ازله د قپته دا خطه ابراهیم علیه السلام يهودینو د يهودیت نصرانیت فرصت راغړي ومن من ازله زیاد دي زیاد ظالم ممن ناچانا کتم شهادت عنده من الله چې پدې کی شهادت چې سروی د پرې دته دغه دغه دغه طرفه دا علم زریه ورسره دي د معلوماتي چې يهوديت خوستره اغل ابراهيم عليه السلام يهودينو او دي غپټي او دا ورته معلومه چې ابراهيم عليه السلام واحد او غيوبه منو هغه خدای لزامن نه يهوديان عيسى عليه السلام ته د خدای زيوي او عيسایي انيساله السلام ته د خدای زيوي نو څوک زياد زالم لا کثره چې پټي شهادت چې در سره وي د خپل طرفه د تخیل مې چې دا شي دا څنګه دی په ټي او الله به غاکنن نه ده پاک به خبره عم ما تعملون دا کارونه چې تاسو یې کوي به ده پاک پاک هر کیو خلاص جواب کوي ابراهيم او اسماعيل څه کوي ارې چې سګړي دې دا غیر عملونه به بدل ورکې شي تاسو په خپل څه څه کوي تلقه امت دای او دا پاکانو د خدای دا دوستانو خط خلط چی تیر شوی دا دلتی را شوی دا ما کا ثبت بی بدل ور کی دا غا عملونو چی دوی کردی بی چی سکردی پی هم بران آری تبا بدل ور کی دی شی تاسو داغی پا عمل نخلاسے گئے تاسو داغی پا نسبت نخلاسے تاسو کپا غی پا خرکے نخلاسے گئے پی ما کا ثبتن او تاسو دا پارا بابا داغ عملونو چې تاسو سره ولا وانا تاسوalon تاسو نو به عم ما كانوا يعملوا دا خبرو چې دی ټول محکه داږي صاحب کتاب تاسو نه غشتي کیږي تاسو یې صاحب بستا سنا غشتي